RecPlay, concurs de maquetes d'Ivetre Ràdio. Ens tornem a trobar aquí una nova edició de RecPlay, aquest programa que va lligat del concurs de maquetes, al segon concurs de maquetes d'Ivetre Ràdio. Avui saludem un grup menorquí, ells són a Guita i tenim connexió amb en Paco i na Lorena. Com anam. Hola. Molt bé. I en Paco, també. Buenas. Hola, com va, Paco? Molt bé. Um, Vols volia demanar, en primer lloc, per què aquest nom, Agüita? Pues la veritat és es que després de mucho pensar i decir nombres i demás, com uno de los temas que habíamos hecho de repertorio tenia este nombre i era un poco con lo que más nos identificábamos, pues yo creo que fue un poco por esto. Mm. Sí. Quan se va formar, el grup? Pues el grupó se formó así como en fa un marzo, más menos de, Mar sí, marzo Mar any, març o més o menys de, sí, març de l'any passat. Març de l'ha empatsat, sí. És un antic. amics entre altres. Eh, bueno, la verdad és es que conia Lorena per me descien d'un de amigo, empezamos a tocar con ella i a partir de ahí, bueno, eh, sí, teníem amistat entre entre Mariana, no? en ells ja havien fet cosetes, és el Paco també estava tocant en aquell moment. Mm -hmm. I, bueno, s'estava de la Diana i Enric Rizzi aquí a Menorca, també va, va fer que poguessin fer coses junts, i bueno. Sí, que hi ha gent de pas a Menorca, o sí, sou, sou tots menorquins de Socarrel, per dir-ho així? En realitat, menorquins n'hi ha tres només, som tres. Un, dos, de Ferreries, i un de Ciutadella. Mm -hmm. Tots els altres són gent que han triat a estar aquí a la illa, que ja són ben menorquins, però ho senten com no. Sí. sí. sí. I amb quines eh, línies, amb quin horitzó és a Guita? Clar, uh, per passar-ho bé. En Paco, quan, quan jo vaig conèixer, tenia una necessitat tremenda de, de, de tocar, Paco. Sí, Perquè, ja, sí. perquè duia uns anys molt, molt, molt lligats a la família i tant. I jo també necessitava, necessitava... Tenia jo un repertori propi que estava també arribant a la i volia, volia fer, fer banda. I, i en veritat, era una cosa amb necessitats de, de necessitat moments. No, no, no pensàvem fer tant de temps i, i tanta història, no?, que han sortit de seguida i tot. És dir, que va, va començar una, com una cosa una mica... Per passar bé, poc, poc, sí. per això bé. Jo crec que com empezo y como, como sigue, porque sempre hemos ido un poco sí. con esta mira, no? Más que nada pasarlo bien, hacer un poco de música, divertir a la gente, hacerla bailar y, bueno... Sí. Y más o menos así. Es. La idea que empezamos y lo que seguimos. Mm. Passar-ho bé no, no és entònim de de serietat, perquè veig eh, en el vostre currículum que ho ha anat a tocar a Catalunya, per exemple. Com ha estat, això? Mm, molt bé, la verdad es que muy divertido. Las, las... I com, las... com, va sorgir, com va sorgir aquesta connexió? Bueno, que penso que tenim gent per allà també, per Catalunya, per mm -hmm. tant. Amb una Diana i en Richi són un focus de coneixement de gent. Mm -hmm. I, I van començar per això, per el poble de la Diana que també tenen, són una gent esplèndida. Y, y también por contactos, amigos que organizan cosas y luego también imagino gente que nos ha visto un poco que ha venido aquí a la isla de vacaciones y nos ha visto también, un poco el, el tema que hay el, el ambiente que hay en el escenario sobre todo que creo que es lo que más que hay que diferenciar de Agüita, no uh -huh. que un poco la fiesta que éramos en el escenario y, y el buen rollito digamos no y bueno pues de verlo también imagino que habrán dado sus, sus opiniones y por eso también se han interesado un poco Home, sí, han tingut a gent interessada, després de veure'm molt, que està molt bé. Aquest ambient que creieu és part, diria jo també, d'un altre ambient, no?, que és, eh, és ambient rumbero, per dir-ho així, no? Vull dir... oh, per on vos moveu? Ustres. Per on vos moveu? Oh, jo crec que... Faim... On tocau, un... on són els vostres concerts? Hola? On tocau, on tocau qué tipos de locales o si son conciertos más amb... en escarrèm. Amb... En Menorca han feito de tot, eh? La verdad es que en, en Menorca en Menorca ha habido un momento que yo creo que hemos tocado prácticamente casi todos los sitios y este sí. año es el, eh, el año en el que estamos tocando en sitios un poco no más extraños, pero sí un poco más raros de lo de lo que estamos habituados, ¿no? como el concierto de esta noche, por ejemplo, que hacemos sí. en el en el hipódromo de San Julià en Mahón. Mm. Y bueno, Eh, però variació. també locals petits espai, són espais grans, ajuntaments ens han contractat per fer festes de poble eh, perquè són bastant festeros mm -hmm. però també locals petits on, on, on fins i tots els propietaris dels locals no es pensaven fer concerts tan grans i ja han començat ens han contractat amb por de, de veure què passarà perquè som nou persones i és un gran muntatge ja. però... Eh, per a final han tocat espais petits i han, han sortit bé, o sigui que La veritat és es que una de les coses que també té la banda, que no, o sea, no sé igual on tocar. És un poco lo que oblavamos antes, ¿no? Si veiem que hi ha un poco de color, però a passar bé, da igual el diner, da igual on toquemos i i bueno, pues para adelante, no? No sí, no per, persones ha dit. No, don sí. Què feis tanta gent? pos pues divertir-nos com ho vam. <laughs> per començar ja som ja som dues cantants que, que ja és una cosa rara, no? Percussionistes, uh, bateria, pues, no sé, i, i, i gent que toca diversos instruments a la banda també a més a més, no? Que vull dir que varietats mica, que està con el trombó, el acordeó i bueno, quins estils vos agraden, per dir-ho sí, o practicau o feu comptes practicar, perquè veig que teniu instrumentos eso que has dicho de la acorde ofins, um, sí. saxo, dos veus femenines... Sí, porque realmente es un poco... Eh, hay gente de la banda que tiraba más para la rumba, eh, otra gente que le tira un poco más el ribi, y otra gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el blues, y bueno, bluesero, sí. vamos, vamos un poco juntando un poco todo, y, y de ahí van saliendo temas propios nuevos, y la verdad es que, al parecer, por la gente, bastante, bastante chulos, ¿no? Ido, que vos pareixi, abans de seguir aquesta entrevista, vos escoltam un poc. Oh, Benia. Pues, <laughs> La si més no, de directe. M'estan sí. animada. Sí, sí totalment. No. totalment. Totalment. Però, un... Realment una de les coses que més mos, mos no omple altres és quan tenim un públic assegut que sembla que és impossible d'aixecar i l'aixecam i acaben ballant tots, no. és, és quan mos demostren nosaltres que tenim el directe potent, no? Que mola. Dóna'm, nou persones ja ho pot ser potena. Sí, bueno, pero hay veces que és molt difícil levantar a la gente, eh? sí, por muchas 9 sí, sí. no que lleve la banda. I ses veus femenines, dues en aquest cas, són un reclam? Sí, son... es más, si te parece, te passaré a la otra voz. Molt bé, però és perfecte. Vale, te pasa con Diana. Podés ser'm a qui vulguis. Hola, bones. Com anem? Molt bé, i vosaltres? Perfecte, aquí. A la ràdio. A la ràdio, correcte. Bé, tu ets Vets altre veu i esteu nom? Eh, uh, la Diana. Diana. I sí. d' li demanaven a, a en Empaco si si dues veus femenines és un reclam pes públic. <laughs> Ostres, quina pregunta. Doncs, bé, a veure, si sí sí, haurien, és... haurien, haurien de respondre els mascles del grup més que res. Els mascles. Els Sanc... reclamo algo que tenien com a començar a cansar, quan han començar els grups, era que els encantava dir que eren quatre dones han de dir sí. que a poc a poc, per, per, per coses que s'han anat donant, han anat desapareixent la veu, que eres la nostra percussionista, uh -huh. ara teníem la nostra baixista, estan veracadíssima, i ha hagut de partir també del grup. Llavors, de quatre dones, que vulguis no, energia femenina em fa falta amb els grups de rumba. Uh -huh. Perquè ara som dues, jo crec que arreglant les quatre dones sí que es notava. Ara no sé, dos cantants no sé què trobes, Diana, que està més per nosaltres que per nosaltres, jo crec que no, que som una banda actualment. És bastant De tot... igualitari tot, eh? Sí. sí, sí. Eh. Uh, vos anava a demanar, hi ha grups uh, similars? Si una cosa que uh, estem descobrint uh, amb el RecPlay és que uh, hi ha molta qualitat musical uh, a les nostres illes i molta varietat d'estils. Mm -hmm. A Menorca uh -huh. hi ha grups similars uh, a vosaltres o que vos identifiqueu? Oh, de Rumba. Rumba no, eh? No. Rumba no, no, no, amb els que sí que ens identifiquem més o que si més no ens agrada més tocar perquè hi ha més feeling és amb els oastres però ells no fan rumba tampoc, sí que ens el podíem assemblar amb el tema del Ricky, no, Lore, en un moment donat, però... Sí, ells fan, perquè... però no, no, és, és molt diferent el que fan, però sí que pot, pot ser que aconsegueixen també fer ballar que mateixa gent que fem ballar altres no, que, sí. Però està tenint sí. tant de feeling, no, de bon rotllo. però és molt diferent, ells no fan gens de rumba, han imagina't que fan... Sí, sí, Estan sí. d'artejats i se converteixen en el que ells volen. Bàsicament, Ricky, Sky, així. Sí. Home, per aquí sí que podríem lligar, no? Ricky, Sky, nosaltres pues, també, també fem. Uh -huh. sí. Sou uns pioners i pioneres de la rumba menorquina? Potser serà, mira. sí. Sí, potser sí. Però quines influències teniu? Uuuh. Doncs, a veure, per una banda, abans ho estàvem xerrant nosaltres i se'm tirem molt per José Borujo, Quico Veneno, La Troba Kung Fu tots doncs que sí que han sigut uns grans, no?, de la rumba. Mm -hmm. I, per altra banda, doncs, també una mica, doncs, pel reggae més més clàssic, des de Bob Marley, i bé, després també que, evidentment, cada... som nou, no?, cadascú del grup té les seves pròpies influències, no? Tu què creus, Lorena? Doncs pues sí, és que són sí. moltíssims. Nosaltres, m'ho sí. contava en Xavi, que quan tenia 15-16 anys d'una cresta, <laughs> no?, uh, jo crec sí. que de molt de fer voltes a Latinoamèrica i, i, i, i, i tir molt per per ser cançola de, de protesta, no?, revolució molt latinoamericana. I mm. també el rigui, el rigui meu també és molt de parellada, en Latinoamèrica, no? Mm. O sigui, perquè parlaves, parlaves de quan teniu 16 anys, que, que passa que sou molt vells, ara. Ja, no, no? Quines, quines edats sí, jo, teniu? Jo no, no, ho dic perquè, perquè em faig conya amb aquesta història d'en Xavi, no?, que sí. em eh, feia cresta d'en de Xavi, antiga. No, ara la mitja del grup està entre 28 i 34 anys, no?, més mm. o menys. Si estem així, el més petit deu tenir 26 i el més gran 35, vull dir que estem aquí, en aquesta quinta. Ah, jo, doncs. Pel que fa a les lletres, ara que has citat eh, aquesta influència llatinoamericana, revolucionària, per dir-ho així, les vostres lletres també són una mica així? Lorena, et serveix la paraula. Sí, Home, és que quan jo escric, que quasi sempre li vaig un poc de canya. Sí. I en aquest sentit, sí. El que passa és que després d'altres lletres que han dut a gent, potser són més lleugeres, no? Mm. I... Podríem dir que, la, que sí, que la, la part crítica, de crítica social de les nostres lletres, l'ha portat més la Lorena. I les altres lletres que m'ha portat els altres potser són lletres més festives, no?, en un moment donat, o lletres més personals, no? No és una crítica política social, no? Però bé, bueno, és una mica una mescla, això. Sí. I com traslladar les uh, revolucions llatinoamericanes uh, a Menorca? No, dic llatinoamericanes perquè, sí, perquè, perquè perquè ja hi tenen citat. tants autors que, que, que m'han influenciat però, però realment estem vivint aquí i xerrant de moltes coses d'aquí també, fem molta crítica d'aquí de, de, de la política que tenim aquí Això volia demanar també una mica quin, quin és el paper que, que juguen les institucions, ja siguin els Consells o, o els govern autonòmic a, a l'hora d'ajudar la tasca dels músics. Veus heu sentit recolzats i recolzades? Amb nosaltres, en el nostre cas, tampoc han, fet, tampoc han demanat cap tipus de subvenció en cap moment, ni res. Nosaltres simplement hem fet música i nosaltres mateixos han per... Però no, no, no, no, no, no, no han demanat cap subvenció ni per gravar el disco, ni per viatjar, res, mm -hmm. no, ni, ni pel detall, ni res, no, no, no res, llavors doncs, tampoc podríem dir que ho hem intentat i no ho han pogut aconseguir, saps? Clar, no tenim una, una relació, no?, una gran no. relació amb les institucions, mm. l'únic que sí tarden a pagar, això ho sabem tots, no?, quan toquem per els ajuntaments, però per altra banda no. Per això, quines mancances, me referia més a quines mancances trobeu què uh, en el panorama? Amo, a Montmore, a Menorca sincerament, s'ha de molta cultura saps que falta, falta que que, i que si la roguini que segen l'entens i cultura grups musicals, que no tenim molts concerts, les festes de saïlla, encara segueix una sens amb amb, amb verdenes, saps es que vaig, que molt més tradició, està clar que els es reconeixen, però concerts de qualitat, no, no és sé, que durant s'hiu que que hi ha tantes ganes de fer coses, de fet, fins i tot els turistes ho diuen, que fa falta això, cultura. Mhm. Uh -huh llavors, bueno, no sé, sembla que sí que està una miqueta oblidat, no? I, i amb la cultura, música i, i tot tipus de cultura, no sé, una miqueta de cil, però de qualitat, coses coses que es podrien dur, no es duen. Jo crec que s'ha de començar, s'ha de demanar i, i aconseguir-ho, no? però de moment falta, falta molta sí. cultura, sí. sí. Sí, sobretot amb això del tema de les, de les festes majors, no?, que comentaves, Lorena, perquè som un grup que... Trobem que, que a nivell de festa, portem molta festa per part típic de festa major, no?, de molta gent i, sí. i realment hem tocat poc a festes majors, és que no... Clar, perquè Aleshores fan perderes. Hem molt sí. i aquest any, però clar, Sant Joanet, tampoc no, sí. no ha de ser d'altres pobles que sabent que hi ha molt de moviment, no hem tocat sí. allà, no ens han convidat. Sí, en a Menorca ja tenim un teatre principal, que potser hi fan coses, i... però clar, són espais tancats i, i, i, i que només ho pot accedir qui, qui pagui, no?, Salten salten festes de carrer amb cultura per tothom. Heu parlat també d'enregistrar eh, amb aquest any i busques que Lluís fent feina amb aquest projecte. Eh, ho han registrat diverses vegades? Una, teniu pretensió d'enregistrar un disc? Bueno, aquesta maqueta que han enviat en realitat eh, van gravar més temes. És eh? una maqueta de 15 temes. No sé si us ho pot dir un disc no sé. Cristiana mm. és un disco, no? És un disco, és un disco, autoeditat, però és sí, ho tot nosaltres, però tenim 15 temes gravats. Sí. Mm -hmm. I després... de, moment, de moment, clar, com vam fer-ho, ha sigut cosa d'aquesta tardor passada, de moment no ens plantegem gravar un altre cop més que alguns temes nous puntuals perquè bueno, no tenim per gravar tot un disc però potser sí que les, els cinc sistemes nous que farem, que farem doncs sí que els, podeu, els rebem però també d'aquesta manera no? entre companys i així de manera sí. autodidada Casolà Casolà També hem parlat una mica que havíeu sortit a, a tocar en aquest cas en el Principat de Catalunya teniu mm. més concerts previts importants així a Menorca però a la resta del territori Bé. Sí, ara el que tenim a plantejar així més gran és per, toquem la, el 21 d'octubre toquem a Barraques de Banyoles, mm -hmm. que, bueno, que, és una, que realment mouen bastanta gent, a finals d'octubre i, i això, ens han convidat a tocar el dijous, el dia 21. Mm -hmm. I, de moment, així a fora de, de Menorca és el que tenim previst per aquest octubre. Com va reaccionar el públic eh, des Principat quan Ibarra ho va ser tocant? No? Com, com creieu que tornarà a reaccionar amb veure... De vegades hi ha aquesta sensació que, que a les Illes Balears no he, només hi ha dos o tres grups es que se coneixen des, des del continent, diguéssim, no? I quan sí. veuen que aquí ja, quan, quan comencen a sortir més d'aquests dos altres grups que sempre han estat més o menys eh, en primera línia, eh, els sobta una mica, no? Que hi hagi més varietat d'estils, etc. Com va ser la reacció i com ho esperau que sigui? Home, a veure, el primer concert que vam fer, això el setembre de fa un any, jo penso que podríem dir que va ser molt, molt exitós, no? Vam sí, tocar sí. Vegas, que no és un poble que sigui molt gran, però sí que vam omplir de sala i la gent ens va acullir molt bé. S'ha de dir que, a veure, que a Catalunya doncs, sí que hi ha més grups no?, que fan el que fem nosaltres, però menorquins no, ens llavors bueno, una mica... Jo crec que jugàvem amb, la, amb el que és exòtic, no que fossin de la illa, i bé que, no, no, jo penso que va anar molt bé, i esperem a Banyoles, tot i ser el dijous, sabem que són unes festes que mou molta gent i pensem que, que, que podem estar bastant ben rebuts, creiem que sí. Mm -hmm. Creus que manca una mica d'autòstima per part de tant dels músics com dels públic i llanc? Ostres! No sé, no crec. Jo crec que qui fa música fa música i en realitat s'estima d'estar dins, dins, dins la banda i després la reflexa de fora, no? Jo crec que si disfrutes de del que estàs fent ho, ho podràs disfrutar dins la illa i a fora i tot. Mm. Nosaltres, almenys, no, jo crec que no no ens ho hem plantejat molt mai, no ens no consideràvem una banda de grans músics i ho estem disfrutant moltíssim i estem vegent una reacció de sa gent que, que bueno, molt, molt bé, saps? Mm. Sí. Sí i sense plantejar-ho gaire, no? Right. Si, si valts o no vas, ho fas amb tot el carinyo i, i veus que funciona, i ja està. Què vols pareixen iniciatives com, com aquesta, com, a, com el concurs RecPlay? Com? Els concurs en els quals participau, aquest sí, RecPlay. Bueno. Què vols pareixen aquest tipus d'iniciatives? Oh, molt bé. Molt bé. Sí. <laughs> sí. La conya, home, una fa... oportunitat, no? Sí. No bueno. digues, perdona, Lore. Okay. No, res, que que estan dient que fa falta, fan falta iniciatives per recolzar les iniciatives de bueno, els projectes que es facin per la i també que duri de fora. que sí, pot de... Ara és una oportunitat per, per fer-nos conèixer el que sigui entre illes, perquè les illes, encara que són territoris molt petits, no podem viatjar. Nosaltres voldríem anar més lloc que ni hi podrem anar, saps? No és fàcil, diguem. Sí, a vegades no, és, és que... molt més fàcil sortir a tocar a Catalunya, a l'Espai Valencià, que no en traïlles. Home, sí, sí, sí. Sí, perquè resulta... Nosaltres hem, hem cercat a Mallorca i no és fàcil, clar. Us de pagar a eh, Passatges, tot, allà no hi ha tanta gent, però hi ha a Catalunya, i llavors no s'asseguren que tinguin un públic que mos podran pagar. No és fàcil, llavors tot sí que més que, més, més que aquí... Saps que les filles fa més falta que el món que ens que, que que ajudin no? a difondre'ns a les difondre mm -hmm. bandes d'aquí mm. i, I a els públics nous. I de Lorena i Diana i la resta del grup Aguita de Menorca, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Si vos pareix, mos acomiadam amb una cançó vostra també Molt bé eh? que se diu Titelles del Dolor ser, ja. i molta sort en, en, aquest, en aquesta segona edició de dos concurs RECPLAY. Molt bé, moltes, moltes gràcies. Que vagi Vinga, merci. Adéu. what yeah.